פרק ד' ובועז עלה השער וישב שם והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז ויאמר סורה שבה פה פלוני אלמוני ויאסר וישב ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו ויאמר לגואל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 ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד.